Allahumma ja'al ma'na ta'allamuhu hujjatan lana la hujjatan alayna Ikhwata'l-iman, muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah SWT atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya terutama nikmat iman, nikmat islam nikmat sunnah nikmat menuntut ilmu agama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan dan bersyukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya yang mencakup pengakuan hati atau keyakinan hati kita terhadap nikmat yang datang dari Allah kemudian mengucapkan dengan lisan serta diiringi dengan amalan perbuatan anggota badan kita. <coughs> Alhamdulillah. Awalan, wa akhirah, wa zahiran, wa batinah. Kemudian Salawat dan Salam Mari kita berbanyak mengucapkannya sembari berdoa. Semoga Allah mencurahkan Salawat dan Salam kita kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terutama di hari yang mulia ini, Yomul Jumaah, Sayyidul Ayyam. Ikhutal iman rahimakumullah Kembali kita bersua Dalam kajian ilmiah tentang akidah ahli sunnah wal Jamaah, Akidah golongan yang selamat Akidah yang menjadi bekal utama kita Menghadapi Atau untuk menuju negeri akhirat Dan juga menjadi bekal utama kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini kerna akidah merupakan pondasi landasan dan barang siapa yang membangun sebuah bangunan di atas pondasi yang tidak kokoh di atas landasan yang tidak kuat maka niscaya bangunan tersebut akan runtuh dan hancur <tuh> itulah ya ilustrasi tentang urgensi akidah di dalam kehidupan kaum muslimin Barang siap membangun imannya Membangun Islamnya Membangun ilmunya Tidak di atas akidah yang benar Maka yang demikian itu Akan menjurumuskan dia ke dalam penyimpangan Akan menjurumuskan dia ke dalam kesesatan Begitu juga ibadah yang dia lakukan Bila tidak dibangun di atas akidah yang benar Ketauhidan kepada Allah Maka sungguh ibadahnya akan sia-sia Para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah Jami'an Kita lanjutkan pembahasan tentang syarah akhidah Al-Tuhawiyah Pembahasan yang sebelumnya Kita sampai kepada Perkara yang berkaitan dengan At-takdir Iman kepada Qadar Dan Pembahasan yang terakhir Yang telah kita sampaikan adalah Kewajiban kita untuk Pasrah dan berserah diri kepada Keputusan Allah, kepada takdir Allah Kita tidak boleh Memaksakan diri kita dan akal kita untuk Menyelami ya takdir, ya. Karena semua hal itu adalah rahasia Yang hanya diketahui oleh Allah SWT Kemudian kita tidak boleh menanyakan Tentang perbuatan Allah Kenapa Allah melakukan Sesuatu atau menciptakan sesuatu Maka kita wajib mengimani Dan tidak boleh menolak hukum Keputusan yang telah tertera di dalam Al-Quran Karena kata Imam at tahawi Rahimahullah, barang siapa yang menolak hukum yang tertera dalam Al-Quran, maka sungguh dia telah terjerum salam kekufuran. Kesimpulannya kita harus pasrah dan berserah diri. Bahawa kita sebagai hamba Allah, ibadah yang kita lakukan, ketatan yang kita kerjakan, atau Islam yang kita imani dan kita yakini ini, Islam yang kita perlu ini adalah Islam yang dibangun di atas landasan, kepasrahan dan berserah diri kepada Allah SWT kita terima apa yang datang dari Allah kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita tanpa menanyakan kenapa Allah perintahkan kenapa Allah larang kenapa Allah ciptakan semua hal itu tidak pernah dipertanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka mengimani apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya. Mereka imani secara keseluruhan. Maka dengan demikian mereka berhak, ya, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala, mendapatkan kedudukan yang mulia di Syallallahu Alaihi Wasallam, kena keimanan mereka yang dalam. Ketakwaan mereka yang kuat keyakinan mereka yang sungguh tidak bisa digoyahkan dan juga kepasrahan dan berserah diri mereka kepada hukum Allah lahir dan batin ikhwata liman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan perkara-perkara yang wajib ya yeah kita imani berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah golongan yang selamat faqala al-imam Abu Ja'far ja At-Tahawi rahimahullah fahada jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun kalbuhu min awliya ta'ala wa hiya darajatul rasikhina fil ilmi yang artinya semua perkara yang telah disampaikan sebelumnya berkaitan dengan iman kepada Allah tauhid dan mengimani meyakini sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan Allah dengan sifat makhluk dan tidak mengingkari sifat-sifat tersebut kemudian mengimani ya beriman kepada rasul beliau adalah hamba dan rasul Allah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup seluruh para nabi, sehingga tidak ada lagi nabi setelah beliau, dan secara otomatis syariat yang beliau bawa adalah syariat yang terakhir, yang menghapuskan hukum-hukum syariat yang sebelumnya. Kemudian setelah beriman kepada, <coughs> kepada yang berkaitan dengan ru'yah, makan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak di dalam surga, Kemudian tentang masalah syafaat Tentang masalah Isra' dan Mi'raj Dan hal-hal yang lain Tentang masalah syafaat di akhirat kelak ya, Tentang masalah Mizan dan yang lainnya Semua itu perkara yang telah dijelaskan Pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya Beriman kepada takdir Dan takdir itu merupakan rahasia Allah SWT Yang wajib kita imani dan hal-hal yang lain seperti juga beriman kepada telaga Rasulullah SAW. Semua hal itu telah jelaskan oleh Al Imam Abu Ja'far At tahawi dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Kendati bukan itu saja, karena masih ada prinsip-prinsip yang lain yang wajib kita imani, yang kita yakini berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana yang akan beliau jelaskan dalam Ya Kitab Risalah Akidah Tohawiyah ini. Nah, kata beliau semua hal itu yang telah disebutkan sebelumnya. Sejumlah, yaitu jumlah tun mayhatajulillahi manhu a munawarun qalbuhu min awliyaillahit Taala, iaitu sejumlah prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan oleh seseorang, ya yang diterangi hatinya oleh Allah. Min auliya'i Allah Ta'ala, dari kalangan para kekasih Allah, dari kalangan para wali-wali Allah. Wa hiya darajatul rasikhina fil ilmi. Mengimani dan meyakini hal itu merupakan ya derajat orang-orang yang sungguh sangat mendalam keilmuannya. Lainan ilmu ilmاني, karena ilmu itu موجود, ada dua macam. Ilmu fil khaliq mewujudun, ilmu yang ada di makhluk ini yaitu diajarkan oleh Allah Subhanahuwataala kepada manusia, yaitu ilmu mewujud, wa ilmu fil khaliq mafkudun dan yang kedua adalah ilmu yang tidak dapat diketahui oleh makhluk. yaitu mafqud. Yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Fainkarul ilmi ilma wujud kufurn. Mengingkari ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada hambanya, kepada manusia. Kufurn. yaitu ilmu yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Kemudian para nabi mengajarkan ilmu tersebut, mengingkari hal yang demikian adalah perbuatan kufur. Wadiahul ilmi yang mafhud kufur begitu juga, ya, mengklaim, ya, bahwa dia mendakwakan bahawa dia mengetahui ilmu yang tidak diajarkan oleh Allah. Maka itu sebuah juga, ya, kufur perlaku atau hal yang kufur. Walaysa bud al-iman illa biqabul al-ilm al-majud wa tarki Dan tidaklah akan tetap tidaklah akan sah ya keimanan kecuali menerima ilmu yang wujud yang telah Allah ajarkan kepada manusia lewat para nabinya. وترك طلب العلم مفقود dan meninggalkan mencari ilmu yang tidak diketahui atau ilmu yang tidak diajarkan. Kemudian kata beliau wa nu'minu bil lawhi wal qalami wa dan kita beriman kepada lauh. Ya wal qalam lauhul mahfuz dan qalam pena Wabi jamii maa fihi, qadrukum dan seluruh apa yang telah ditulis di luhul mahfuz tersebut. Nah, ikhtilaman para pemirsa dan juga para pendengar rahimahumullah. Mari sejenak kita ya mengkonsentrasikan waktu dan juga pemikiran kita untuk memahami apa yang diutarakan oleh Imam Abu Ja'far at tahawi rahimahullah. Kata beliau setelah menjelaskan ya, sebagian prinsip-prinsip dari akidah golongan yang selamat ahli sunnah wal jamaah. Beliau menjelaskan itulah sejumlah prinsip-prinsip ya, dasar yang dibutuhkan oleh setiap orang-orang yang Allah berikan ya, cahaya ke dalam hatinya. Dari kalangan wali-wali Allah. Naam, apa yang beliau jelaskan sebelumnya Tentang iman kepada Allah yang mencakup iman kepada sifat-sifat Allah Dan keimanan bahwa Allah yang Maha Esa Tidak menyerupai ya, seorang pun dari makhluknya Dan tidak seorang pun dari makhluk yang menyerupai Allah Allah yang memiliki sifat kesempurnaan dan nama-nama yang terbaik Kemudian mengimani seluruh yang berkaitan dengan diri Allah yang tertera dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih baik berkaitan dengan zat Allah, sifat Allah dan perbuatannya kemudian mengimani apa yang telah tetap di dalam Al-Qur'an dan sunnah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menerima ajaran beliau kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan syafaat dengan telaga nabi dengan timbangan dengan Isra dan Mi'raj yang lain-lainnya tentang syafaat tentang iman pada qadar semua itu adalah hal yang dibutuhkan oleh seorang mukmin yang masih ada di dalam hatinya ya cahaya keimanan ya kita membutuhkan hal itu semua wajib kita imani dan kita yakin dan Orang-orang yang telah dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. Menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu orang-orang yang berilmu, orang yang beriman dan bertakwa. Min awliya'illah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adzaina auliya Allah la khaufun 'alaihim wa yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tahlilah bahwa para wali Allah la khaufun 'alaihim wa yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Mereka itu, kata Allah, اللَّذِينَ أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka sungguh sangat membutuhkan keyakinan dan keimanan tersebut. Kerana itulah landasan hidup mereka. Nah, itulah prinsip dasar akidah dan keyakinan mereka. Tanpa yang demikian itu, tentu tidak akan sah keimanan mereka ikhuta lima rahimakumullah kemudian wahiyya daratatun rasikina fil ilmi Ketika Imam Abu Jafar Tahawi menerima serta meyakini apa yang telah diutarakan sebelumnya dari perkara-perkara yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah menerima hal itu merupakan ya perkara yang Sungguh sangat tinggi derajatnya Bahkan itulah derajat Kedudukan orang-orang yang sangat dalam keilmuannya Tentang ilmu agama ini Nah Orang-orang yang berilmu Orang-orang yang Dalam keilmuannya Orang-orang yang Mereka telah dipilih oleh Allah Dimuliakan dengan ilmu mereka tidak akan ragu-ragu menerima ya, Apa yang telah tetap di dalam Al-Quran dan dalam hadis Berupa perkara-perkara akidah yang telah dijelaskan Dan perkara-perkara akidah yang akan dijelaskan Ya, prinsip-prinsip dasar Mereka tidak akan ragu menerima hal itu Itulah orang-orang berilmu Adapun orang yang jahil Orang-orang yang pandir yang jauh dari ilmu maka kebodohan mereka menyebabkan mereka menolak ya kebenaran yang datang dari Allah dan rasulnya itulah bahaya kebodohan tadi kerana kebodohan merupakan sumber segala kejahatan sebagaimana ilmu sumber kebaikan oleh kerana itu kita harus membekali diri kita dengan ilmu kerana ilmu akan membuat ya hati kita semakin bersih, suci jiwa kita semakin suci dan juga pemikiran kita semakin cemerlang dan fitrah kita semakin tulus lurus nah, bila kondisi seorang hamba yang memiliki iman yang kuat terpatri dalam hatinya memiliki jiwa yang suci dan hati yang bersih, pemikiran yang cemerlang dan fitrah yang lurus maka semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, dia akan terima ya yeah nah kendati akal dia logikanya tidak bisa memahami dan mencerna semua hikmah ya, dari penciptaan dan perintah atau larangan tersebut tapi dia yakin karena ilmu yang mendalam akan melahirkan keyakinan ya, yang mendalam ada pun orang yang jahil orang yang bodoh ya inilah musibah kebodohan tadi maka ketahuilah setiap yang menolak kebenaran yang datang dari Allah karena kejahilan seorang tadi kalau dia betul mengetahui itu kebenaran dia akan menerima tapi karena kejahilan kebodohan dia ditambah lagi dengan hawa nafsu maka dia akan menolak ya akan menolak ada sebagian dia belajar terpelajar bahkan juga telah mengikuti melewati Ya, jenjang pendidikan secara formal dunia akademisi, dia lewati tapi tatkala kembali kepada berbicara tentang ilmu, masalah keyakinan, masalah akidah, tatkala membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi SAW, tatkala kandungan dari ayat dan hadis tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan akidah dan keyakinan dia dia tolak ini bukan kerana dia tidak mengetahui, tidak belajar. tetapi kerana hawa nafsu. Nah. Ada pun masyarakat awam, masyarakat umum. Kerana kejahilan mereka tidak mempelajari ilmu. Ilmu yang tertera dalam Al-Quran Sunnah. Kerana kejahilan mereka. Kemudian kerana kejahilan tersebut. Yang menyebabkan mereka menjadi fanatik. Dan juga menjadi buta dari melihat kebenaran tadi. Maka ilmu yang benar. Akan menjadikan seorang. Atau akan menerangi hati dan jiwa seseorang. Dan itulah menjadi penyebab utama. Dia akan menerima apa yang datang dari Allah. Kerana orang-orang yang berilmu yang sesungguhnya adalah orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada keputusan Allah, kepada hukum Allah dan keputusan Rasulnya serta hukum Rasulnya. Nah, ikhudalimah rahimahkumullah. Jadi yang berilmu yang sesungguhnya bukan orang yang... Ahli dalam berorasi Yang bisa menyihir Ya, perhatian Mengalihkan perhatian Dan menyihir Para pemirsa Atau para pendengar Atau audiensnya kan begitu Tidak Atau dia Ahli dalam merangkai-rangkai Kata dan kalimat demi kalimat Sehingga terdengar Ya, menyentuh hati atau mungkin masuk ke dalam pikiran sehingga membuat orang terkesima, terlena, tertipu dengan omongannya. Itu bukan orang yang alim. Kena ke keilmuan, ya tidak dinilai dan diukur dengan hal yang seperti itu. Tapi kita melihat sejauh mana ketundukan dan kepasrahan dia tak kala datang perintah Allah atau juga datang larangan Allah. Ketundukan dia kepada Allah tatkala datang akidah yang benar. Ya. Sungguh sangat aneh ya. Mendengar kita membaca begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tapi tatkala sebagian ditanya yang dikatakan dia mungkin ustad dan yang sejenisnya, ya, yang disematkan padanya predikat ustad, label ustad begitu, tatkala ditanya tentang sifat-sifat seperti itu, malah dia menolak dengan logikanya, dengan akalnya Lalu dia tinggalkan ayat-ayat Al-Quran Yang begitu banyak menjelaskan Tentang sifat-sifat Allah Apakah ini namanya taslim Berserah diri kepada keputusan Allah Dan kepada keputusan Rasulnya Sungguh ya Sangat Indah sekali perkataan Al-Imam Ibnu Abdul Izzal Hanafi ya, Yang mensyarah perkataan Al imam Abu Ja'far al-Tahawi ya, pengkataan yang sebelumnya, yang pernah kita baca, saya ingin menyampaikan, yang menukil perkataan Imam Abu Ibn Abil Izzal Hanafi Tatkala Imam Abu Ja'far al-Tahawi menjelaskan <coughs> faman sa'ala lima fa'al, barang siapa yang bertanya kenapa Allah melakukan, sungguh dia telah menolak hukum Al-Quran barang siapa menrodah hukum Al-Kitab kana minal kafirin Barang siapa yang menolak hukum Al-Kitab, Al-Quran, maka sungguh dia tergolong pada orang-orang kafirin. Kata beliau, ketahuilah bahwa landasan ubudiyah, kita sebagai hamba Allah, landasan ubudiyah, mabnal ubudiyah, wal-iman billah, wa-kutubi wa-rusulih, landasan keimanan kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para rasulnya, kita sebagai hamba Allah, maka ubudiyah kita, landasannya di atas apa? Keimanan kita kepada Allah, pada kitab-kitab Allah dan pada para Rasulnya, di atas apa kita membangun hal itu semua? Kata beliau, Alat taslimi wa'adamil as'ilati an tafasilil hikmati fil awamiri wal nawahi wal syaraya. Iaitu dibangun di atas prinsip taslim, berserah diri, pasrah kepada semua keputusan itu. Kepada dalil yang telah jelas Ya, nyata datang dari Allah dan Rasulnya. Kau ada mulas ilatiden tidak menanyakan antara fasilit hikmah perincian dari hikmah-hikmah ya, dalam perintah atau larangan dan syariat syariat keseluruhan. Kena kita hamba Allah. Makanya beliau mengatakan bahawa, ya para sahabat Nabi saw ya, tidak seorang pun dari mereka, tak kalau datang perintah, tak kalau datang larangan. Atau Syariah sah keseluruhan, mereka pernah bertanya kepada Rasul, kenapa demikian ya Rasulullah? Tak bertanya mereka, seperti itu. Mereka sangat mengagungkan taqlim perintah Allah. Nah, ini yang harus kita camkan dalam diri kita. Ini yang harus selalu kita pupuk agar selalu menjadi subur dan bersemi dalam hati kita. Sikap pasrah dan bersalat daripada keputusan Allah dan Rasulnya. Ya. Ij Jilman para pemisrah rahimakumullah Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah karena <coughs> ilmu kena ilmu tersebut ya ilmu itu ada dua macam kata ilmuani ada dua macam ya ilmu fil khalqi wujud yaitu ilmu yang Allah berikan yang Allah ajarkan kepada makhluknya pada manusia. Naam secara khusus pada manusia maujudun dan ada. Ilmu tersebut telah diajarkan oleh Allah ya kepada umat manusia dan secara khusus kepada hamba-hambanya yang beriman Allah turunkan syariat, Allah turunkan perintah ya dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah wahyukan Perintahkan kepada Jibril untuk membawa ilmu tersebut. Kemudian Jibril membawa turun, menyampaikan ilmu tersebut kepada para Rasul dan secara khusus Nabi yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu Syariah. Jadi ini ilmu fil khalqi mewujud itu ilmu Syariah, ilmu agama secara komprehensif, secara menyeluruh prinsip-prinsip dasarnya atau yang berkaitan dengan masalah hal-hal furuhnya dalam artian perkara akidah perkara ibadah perkara akhlak, muamalah semua ya telah sempurna dan itu telah diajarkan oleh Allah kepada manusia lewat para rasul ya maka wajib bagi kita untuk mengimani dan menerima hal itu ya. ilmu syariah kita pelajari, kita terima dan tidak boleh ditolak ya kebenaran yang datang dari Allah, dari rasulnya yang telah tertetra dalam Al-Qur'an syariat Islam ini maka kita imani, kita terima, kita amalkan, laksanakan ya sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang wajib kita lakukan. Nah, dan kita pelajari Kena tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan Kalau kita tidak mempelajari, tidak mengetahuinya Ya Kita pelajari Sungguh Sangat luas ya, Ilmu syariat ini Baik berkata masalah akidahnya Masalah ibadahnya Masalah muamalahnya, masalah akhlaknya Nah itu kita pelajari Itu yang harus kita ya Menyebutkan diri Bahkan ya harus kita memberikan waktu yang spesial. Yang khusus untuk mempelajarinya. Ya. Yeah. Kemudian. Barang siapa yang mengingkari syariat. Ilmu syariat yang telah diturunkan oleh Allah. Kepada nabinya. Kemudian nabinya mengajarkan hal itu kepada. Yaitu umatnya. Diingkari. Yang penting masalah akidah diingkari misalnya. Atau masalah ibadah. Maka dia telah. Ya. Yeah. Kata Imam Abu Ja'far al-Tahawiyah mengingkari ilmu yang telah diada, yang telah diturunkan oleh Allah itu, kufurn. Ya. Merupakan suatu kekufuran. Nah. Kenapa mengingkari syariat? Wa wa ilmu fil khalqi mafkud. Dan ilmu yang kedua adalah ilmu yang tidak diajarkan kepada manusia. Tidak bisa, ya, dipahami dan dicerna oleh akal mereka. Kenapa tidak diajarkan? Itu hanya ya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Istakthar Allahu bihi fi ilmi al Itu hanya semata-mata diketahui Allah dalam ilmu ghaib yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada seorang pun mengetahui itu. Termasuk dalam hal ini adalah ilmu tentang kadar Rahasi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Al-Qadar Sirullah Sebagai jelaskan Imam Abu Ja'far al-Tahawi Rahasi Allah Tidak ada seorang pun yang mengetahui Yang tertulis Jilauhi Mahfud Tanya apa yang akan terjadi Ya Sedetik ke depan Soalnya tidak mengetahui apa yang akan terjadi Ya Maka itu kita imani Tidak boleh diingkari Karena mengingkari atau mengingkarimu yang seperti, atau mengetahui berusaha ya dan mengklaim dia mengetahui ilmu-ilmu yang gaib seperti itu ya termasuk ya mungkin mengklaim bahawa dia mengetahui sebagian rahasia dari qadar itu semudah kekufuran bahkan itu kata Imam Abu Ja'far Thahawi wad-di'a'ul 'ilmi kufrun dan mengklaim Mendawakan bahawa dia mengetahui Suatu dari ilmu yang tidak diajarkan oleh Allah Yang merupakan rahasia Allah Yang hanya dikatakan dalam perkara yang ghaib Yang hanya dikatakan oleh Allah Itu suatu yang kufur Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan dalam Al-Quran Bahawa yang hanya mengetahui ilmu ghaib Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ya, tidak seorang pun yang mengatakan ilmu yang kait nah, Di sini kita ya, Mengetahui Kebohongan paranormal Atau para dukun ya, Yang mengklaim Dia bisa mengetahui suatu halal yang kait Mengetahui sesuatu yang Benda-benda yang hilang misalnya Mengklaim dia mengetahui Demikian dan begitu dan seterusnya Inilah ya, Klaim atau pendakwaan Yang kufur karena ilmu gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah ajarkan dan Allah perlihatkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an alimul ghaibi wasy shahada au alimul ghaibi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtala min rasulin Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Allah tidak akan tampakkan, tidak perlihatkan, tidak ajarkan ya kepada seorang pun tentang perkara yang gaib itu kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah dari kalangan rasul. Nah. Jadi tidak semua rasul juga. Ya, Allah memilih siapa yang akan Allah Berikan atau Allah perlihatkan kepadanya Perkara yang gaib Illa manir tada mir rasul Nah Allah meridai semua para rasul tentunya Tapi kedudukan mereka tidak sama Jadi Allah hanya memberikan ya, Keiman tersebut Kepada orang-orang dikehendaki -orang dikahdaki Allah subhanahu wa ta'ala Nah Seandainya Nabi Mengetahui perkara yang gaib Tentu beliau tidak akan ditimpa musibah Tidak akan terluka Ya Kena beliau mengetahui yang Gai akan menimpa dirinya, tapi karena beliau tidak mengetahui hal itu, walaupun Tuah Almul Gai balas tak serutuminal khairu su. Kalau sekiranya aku mengetahui perkara yang Gai, tentu aku akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dan itu tidak akan ditimpa oleh kejahatan sedikitpun. Tapi toh ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di waktu perang Uhud, terluka, patah giginya, terluka bibinya, ya seperti itu. Ya khairulimam rohimakumullah. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Inna allaha indahu ilmusa'ah Wa yunazzilul ghaith Wa ya'lamu mafil arha Wama tadri nafsun mada taksibu gada Wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut Inna allaha alimun khabir Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala disisinya Ilmu as-sa'ah tentang kiamat Kapan terjadi kiamat? Maka orang-orang yang memprediksi akan terjadi tahun sekian kiamat itu semua bohong semua, ya dusta. Tak seorang pun yang memprediksi. Nabi sebut ditanya Anisah akamal masuluan Habi alamimun sail. Ya, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada bertanya. Ya. Ada pun orang memprediksi tahun sekian akan terjadi umur umat ini sekian tahun, ya kemudian akan terjadi kiamat. Dia merekayasa hal-hal yang akan datang. Semua itu adalah hal hal yang bohong belaka. Ya, rekayasa-rekayasa yang rekayasa, tidak ada dalilnya. Merekayasa. Ya. lima rahimakumullah. "Wa yunzilul ghaytha la menurunkan hujan." Ya, kapan diturunkan? Ya. "Wa ya'lamu fil arham." Allah mengatai apa yang ada di rahim. Ya. Yang ada janin yang ada di dalam rahim. Ya, Allah yang mengetahui. Ya, laki atau wanita. Nah, wanita terdapat semata taksi bogan dan tidak seorang pun ya, tidak seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan hari esok. Wanita terdapat sendiri ayah ordentamu dan tidak seorang pun jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal. Ya, Inna Allah Alimun Khabir Allah yang Maha mengetahui khabir dan Maha meliputi ya, menguasai segala sesuatu. Nah. Oleh kerana itu, kita meyakini semua ciptaan Allah ini pasti ada hikmahnya. Semua perintah dan larangan pasti ada hikmahnya. Ya, dan pengetahuan kita terhadai hikmah sangat terbatas. Kemudian, tersembunyinya hikmah ya di balik ciptaan dan perintah dan larangan tersebut, ya kita tidak mengetahui. Bukan berarti hikmahnya tidak ada, ya. Kita yang tidak mengetahui hikmahnya. Dia tersembunyi sesuatu dari ilmu kita bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Mungkin yang lain mengetahui. Nah, dan pengetahuan kita tentang hikmah sangat ya terbatas. Maka orang yang selamat, orang yang bahagia, mereka yang menerima semua ilmu yang datang dari Allah terasulnya dan mengimani kebenarannya, mengamalkan isi kandungannya ya, jangan ya, atau dia tidak bertanya sebelum dia beramal, kenapa atau ini hukumnya wajib atau sunnah nah, subhanallah para sahabat silakan dibaca, baik itu Al-Quran atau mungkin Hadis tidak akan didapatkan ya. seorang pun dari sahabat bertanya, kalau itu ada tang perintah dari Allah dan Rasulnya mereka akan bertanya kepada Rasul ini kenapa ya Rasulullah? Ya. Artinya kenapa Allah ciptakan? Kenapa Allah perintahkan? Mereka langsung mengamalkan. Taslim, pasrah. Ya, mereka tidak menunggu dulu kalau tahu hikmahnya dengan akal mereka, maka mereka amalkan. Ya. Mereka yakin bahwa apa yang dikatakan Allah rasulnya hak karena wahyu. Prinsip itu yang Sungguh telah terpati dalam iman dan keyakinan mereka Mereka amalkan Apa yang mampu mereka amalkan Mereka amalkan Dan wajib tentunya yang paling utama Prinsip-prinsip dasar Tapi mereka tidak memilami Oh ini hal yang wajib, ini yang sunnah ya. Berarti tinggalkan saja yang sunnah Yang wajib saja Nah mereka dalam melaksanakan Tentunya tidak sama Ada yang hanya mencukupkan dirinya Karena yang mampu dilakukan yang wajib saja tapi mereka selalu berlomba-lomba untuk kebaikan, tapi mereka tidak menanyakan, ya kenapa ya? Kok begini, kok begitu? Tidak ada yang seperti itu. Nah. Ijta'al lima rahimakumullah. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Thahiri rahimahullah, "Wa la al-imanu illa biqabul al-'ilmi al-majud, tidhalaka tetap" tidaklahkan kokoh keimanan tidaklahkan sah kecuali menerima ilmu yang telah ya, diajarkan oleh Allah, iaitu ilmu syariat ya, ilmu syariat ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya ilmu yang telah terseram Al-Quran dan Sunnah ya, sama syariat ya. juga itu hakikatnya, jadi tidak ada ilmu hakikat syariat, itu pembagian yang tidak benar ada ilmu agama ni syariah dan hakikat Ada lahir batin, ada yang batinnya, ada yang, oh ya, ini hanya kulit kulitnya saja kata, ini yang isinya kandungan utama. Tak ada seperti itu. Itu pembagian yang tidak benar. Ilmu ini semua hakikat, ya, pembagian ilmu hakikat ilmu syariah itu juga pembagian yang tidak ada landasannya. Semua yang datang dari Allah itu semua adalah ilmu yang hakikat kebenaran yang wajib kita terima dan kita laksanakan. Jangan dipilah-pilah di dipila, bawah oh, ini, hakikat ini ahli hakikat ini ahli makrifat, enggak ada seperti itu. Ya, nabi ahli makrifat dan hakikat ilmunya dan juga orang yang paling paham tentang hakikat, ya perkara agama ini dan iman kepada Allah. Jadi pembagian ilmu hakikat itu pembagian yang tidak ada landasannya sama sekali. Pembagian yang tiada adakan oleh orang-orang yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran sufi seminam. Kemudian wathar kita label ilmu makdud, ya, tidak akan kokoh keimanan kecuali meninggalkan, ya, mencari-cari atau mengklaim mengetahui ilmu yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahuwataala. Kemudian kata beliau nu'min bil wal qalam wa bi jam'i ma fihi qad rokim. Kita mengimani Allah, ya, wal qalam lauh, iaitu catatan atau mungkin ya. Buku induk tempat ya catatan seluruh takdir lauh lauhil mahfud, wal qalam dan pena yang menulis ya at takdir dan seluruh yang telah ditulis di lauhil mahfud. Nampaknya kata lima rahimakumullah ini maksud lauh di sini lauhul mahfud, bal huquranul majid di luhur mahfud, ya, ta'iman. telah terdapat Al Quran luhur mahfud, luhur, iaitu kitab induk catatan yang mahfud yang terjaga yang terpelihara. Di dalamnya terdapat semua catatan takdir, ya, semua catatan takdir. Allah mengetahui semua yang ada di alam semesta yang terjadi, yang sebelum terjadi yang akan terjadi, semua Allah ketahui kemudian yang diketahui oleh Allah tersebut dari takdir makhluk ini ya, maka Allah tulis di lawhil mahfud dengan perantara, yang kalam pena yang diciptakan oleh Allah oleh itu kata beliau wal kalam dan pena yaitu pena apa? pena yang menulis semua takdir yang telah diketahui oleh Allah kemudian ditulis di Wahil Mahfud sampai hari kiamat nah, kalau kata Imam Abu Ja'far uh, Imam Ibn Abil Izz mengatakan al-lawhul madhkur huwa al-ladhi kataballahu maqadir al-khalai lawh, iaitu kitab induk, mungkin kalau bisa kita istilahkan seperti itu ya kitab induk catatan yang di dalamnya, kata beliau ditulis semua takdir makhluk ya sampai hari kiamat Wal dan yang masuk dengan kalam, ya pena yang diciptakan oleh Allah, yaitu pena yang Allah ciptakan, yang Allah perintahkan untuk menulis semua takdir di lauhil mahfud tersebut. Ya sebagaimana dalam hadis yang diraikan oleh Imam Abu Dawud dari Ubaidah bin Salim radhiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال يا ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة Ubadah bin Samid merayatkan dari Nabi yang mulia s.a.w. beliau bersabda sesungguhnya pertama yang Allah ciptakan ya, adalah kolam, penah kemudian Allah katakan kepadanya uktub, tulislah penah menjawab Ya Rabbi, Ya Rabb apa yang saya akan tulis kala uktub Allah berfirman tulislah maqadira kulli syaih takdir segala sesuatu. Ya. Hingga sampai hari kiamat. Jadi semua yang terjadi akan terjadi sampai kiamat telah tertulis di Lauhul Ya. Tidak ada yang berubah. Nah, tidak ada yang berubah dari takdir tersebut. Sehingga dalam hadis ini sebutkan, ya, jafatul aqlam wa tuyatissuhub. Bahwa Tinta pena penulis takdir telah kering Dan lembaran-lembaran yang ada di lawa hilmahfud itu telah digulung Ya Begitu Berarti tidaklah penambahan, pen pengurangan Semua telah lengkap Tertulis di lawa hilmahfud Itu kita imani, kita yakini Ya Kerana terdapat dalam hadis yang sahih Ya Al-lawah Terdapat penjelasan Al-Quran penetapannya, masalah kolam dalam hadis yang sahih, wajib kita imani dan tidak menanyakan bagaimana bentuk pena tadi bagaimana bentuk lawa maka ini yang tidak boleh ditanyakan, perkara yang gaib kalau ada yang bertanya, kita katakan pernahkah kamu melihat pena tersebut yang kita pernah melihat tidak akan tahu bagaimana hakikatnya pernahkah Ya, kamu melihat lauh tersebut, lembaran buku induk catatan tersebut. Ya, tidak. Ya, bagaimana kamu akan mengetahui hakikatnya? Kita mengimani. Nah. Kemudian ada di sini pembahasan yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis ini. Apakah makhluk yang pertama Allah ciptakan itu pena atau arsy? Ini ada perbedaan ya, dua pendapat di kalangan para ulama. Hadis Ubadah bin Samit ini menjelaskan, ya, redaksinya sesungguhnya pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan kepadanya tulislah. Dari sini sebagian para ulama memahami bahawa pertama makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Ya. Pendapat yang kedua, ya, mengatakan bahawa yang pertama Allah ciptakan adalah al-ars. Jadi makhluk yang pertama adalah arsy. Nah. Jadi arsy diciptakan sebelum pena. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah yang sahih hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Katab Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawat bi 50.000 sana." Allahu arshu alal ma, bahwa kata Rasulullah SAW sesungguhnya telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. kana arshu alal ma dan arsh Allah ya, arshu ya telah ada sebelumnya di atas arsh, di atas air. Nah, di atas air. Jadi kita tadi mengetahui bahawa takdir tersebut ditulis dengan kolam Nah sebelum penulisan takdir dengan kolam tadi Allah telah terlebih dahulu menciptakan aras Dan aras ada di atas air ya. Dan Allah istawa di atas aras Dan istiwa Allah di atas aras Sesuai dengan kebesaran keaguanya Allah tidak butuh kepada aras ya. Ada pernyataan yang aneh Dan ajib, ajaib ya bermacam ya, keanehan dan keajaiban pemikiran dan akidah manusia kalau menyimpang dari agama itu muncul yang macam-macam dan yang aneh-aneh kan menyampaikan ustaz-ustaz kondang ustaz yang sangat kehuler kan begitu, dengan itu dia mengatakan, ya, kalau Allah istawa di atas aras, berarti Allah butuh pada aras ya, berarti Allah butuh pada malaikat yang memikul aras, ya subhanallah dia menganalogikan mengkiaskan Allah dengan makhluknya seperti seorang raja yang mungkin duduk di atas singgasananya maka dia butuh kepada aras. Kalau arasnya singgasananya jatuh maka dia akan jatuh. Itu pemahaman kita tentang makhluk. Itu batas keilmuan kita tentang makhluk. Tapi kita berbicara tentang Khalik Sang Pencipta bukan makhluk. Ya, ya Allah di luar alam semesta ini. Karena hanya ada dua? Khalik wa makhluk. Khalik sang pencipta dan makhluk. Dan Allah terpisah dari makhluknya bukan dalam makhluk. Karena alam semesta ini, langit, bumi, ya, langit dengan tujuh lapis, tingkat, ya, eh, tujuh tingkat, ya, bumi dengan tujuh lapis. Yang ada di langit, berbagai planet-planet uh, dan galaksi-galaksi yang ada, matahari, bulan, kemudian bintang dan semua yang ada ya udara, kan begitu kemudian yang ada di bumi berbagai ya gunung, ya, sungai tanam-tanaman, semua ada di perut bumi semua, ini alam alam, itu makhluk nah ada khalik sang pencipta di luar alam ini, jadi bukan dalam makhluk, ya dan alam makhluk yang paling tinggi adalah arash dan di atasnya Allah tinggi di atas zat-Nya. bukan di mana-mana Allah. Ya. Yang aneh jemaah sekalian rahimakumullah. Ini lagi ya peringatan Isra Mi'raj kan begitu. Itu dalil yang menjelaskan tentang ketinggian Allah. Tapi yang anehnya di kalangan mereka yang menyampaikan tentang kisah Isra kepada umat ya tentang begini dan kisah dan macam Pelajaran bisa diambil dari Isra dan Mi'raj, Tapi subhanallah, tak kala ditanya tentang masalah Allah, mereka ingkari ketinggian Allah. Kalau seandainya Allah ada di mana-mana, Allah tidak berada di tempat ketinggian, kenapa Nabi SAW Ya, Kenapa Nabi SAW naik Mi'raj? Melawati langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kelima, kelima, kelima ketujuh, sidratul muntah, terus naik. Sampai Allah mendengar, Ya firman Allah dan mendengar goresan pena yang menulis perintah-perintah Allah. Begitu. Sambil syariful qalam Oleh karena itu, sungguh tidak ada dalil bagi mereka mengingkari sifat ketinggian Allah baik secara Al Quran, secara Sunnah, secara ijma, secara fitrah, secara akal. Ya ini semua. Membanta orang-orang yang mengingkari sifat ketinggian Allah. Sungguh sangat batil pernyataan mereka. Mereka menolak dengan berbagai logika dan subuhat. Begitu banyak ya ayat yang menjelaskan hal itu. Sebagai umum lawan menjelaskan, Serima bin Nukain bin menjelaskan tentang masalah sifat ketinggian Allah yang istiwa di atas aras itu. Tinggi Allah maha tinggi datnya. Itu dalil-dalil sangat banyak sekali. Kalau dirinci satu per satu kata beliau, itu hampir mendekati seribu dalil. Nah, yang mengingkari seberketinggian datangkan satu jawaban saja ya untuk membantah sebagian dalil saja. Enggak usah 1001 saja. Ya. Maka jelas kebatilannya. Maka sama ada ya dalil yang bisa dipegang kecuali hanya syubhat yang ada di otak kepala mereka karena mereka itu mempersepsikan subhanallah para pemirsa dan para pendengar. Pembahasan atau perkara faktor utama yang menyebabkan sebab utama yang menjadikan mereka mengingkari tentang sifat-sifat Allah baik itu ketinggian dan yang lainnya yaitu sebuah yang ada di yang ada di benak dan otak mereka yang mempersepsikan menganalogikan ya mempersepsikan itu sama dengan makhluk tasbih kalau otak mereka kepala mereka itu selamat bersih dari pemikiran tasbih menyerupakan dengan makhluk mereka akan selamat tapi takkala mereka berpersepsi kalau begini kalau Allah berada di atas arah setinggi berarti Allah mempunyai jihad, arah tempat dan sementara Allah tempat ada makhluk arah adalah makhluk karena mereka mengetahui hanya arah itu ada enam depan, belakang, kanan kiri, atas, bawah ini jihad sita kata. dan Allah tidak diliputi oleh arah yang enam begitu kata mereka Lalu kita katakan, na'am, itu arah yang enam itu yang ada di makhluk ini. Betul. Arah yang enamnya di makhluk. Dan itu relatif. Sekarang saya duduk seperti ini, kamera depan saya, kursi di belakang saya. Tapi kalau saya berbalik arah, arah kanan, yang sebelah kanan akan menjadi bagian depan. Yang sebelah kiri menjadi bagian belakang. Sebaliknya sesuai sama arah ke belakang kiri, yang kiri menjadi bagian depan. Yang kanan menjadi sebelah kiri. Itu kan relatif. Seperti itu, itu arah enam arah yang kita ketahui di makhluk ini, ya. Lalu kalau kita bertanya, makhluk, samawat, langit dan bumi, ya, dan semua yang ada di dalamnya diantara keduanya, as-samawat wal-uamabeinahuma, semua makhluk, ya. Ini adalah makhluk. Lalu kita pertanyakan secara arah dimana nih arah makhluk ini semuanya kalau di dalam makhluk jelas, sekarang makhluk ini langit dan bumi secara keseluruhan alam ini arahnya dimana ya kalau makhluk yang ada dalam alam ini, jelas depan, belakang, kanan, kiri atas, bawah tapi secara keseluruhan makhluk ini arahnya dimana makhluk lalu ada khaliq sang pencipta khaliq sang pencipta ya. jadi ada hanya dua Allah yang menciptakan dan makhluk yang diciptakan nah. di dalam makhluk arah itu ada enam tapi makhluk ini semuanya bila dibandingkan dengan Allah ya sang pencipta, di mana arahnya hanya ada tiga alternatif Ya, Atau di sini hanya ada dua Tinggi dan bawah Dan tinggi dan bawah ini Kemungkinan ada tiga Boleh jadi ya, Kemungkinan yang pertama Bahawa Allah berada di bawah dan Makhluk ini di atas Ini jelas batil Karena Allah mengatakan Wal awal wal akhir wal zahir Al zahir yang tidak ada Satu pun di atasnya Lidhi sapu qahu Ya, maka Allah jelas tidak akan mungkin makhluk berada di di atas Allah Atau mungkin sejajar juga tidak akan mungkin Berarti sama Allah dengan makhluk sejajar Maka tiada lain kecuali hanya kemungkinan Yang ketiga itu, itulah yang benar bahawa Allah itu maha tinggi Yang tinggi itu yang mulia Yang rendah itu biasanya yang lebih Ya, kedudukan yang rendah dan lebih hina Maka dari sini kita memahami Allah maha tinggi dan dari seluruh arah itu hanya Allah Maha Tinggi, yaitulah arah yang di luar makhluk. Kena arah di luar makhluk, para pemirsa dan kaum muslim rahimakumullah. Arah yang di luar makhluk itu hanya dua, tinggi dan rendah. Yang tinggi itulah Allah yang mutlak, dan seluruh makhluk langit dan bumi dan semua yang ada di isinya itulah yang rendah. Ya, maka dari semua posisi kalau kita kan semua langit dan bumi ini ya bulat maka semua arah Allah adalah maha tinggi. Jika demikian kenapa kita berfilsafat begitu-sapa menungkari ya Allah tidak boleh ditanyakan di mana dia? Allah dihakalkalaina layu kalu aina yang menciptakan aina dimana tidak ditanyakan aina ini perkataan yang batil perkataan yang dusta dinisbatkan pada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib adalah sahabat yang beriman kepada ketinggian Allah. Ya, mustahil dia mengatakan hal itu untuk mengingkari. Oleh kerana itu, kenapa yang disampaikan ini berkaitan dengan Aras? Jadi Aras telah ada sebelumnya. Dan Allah Maha Tinggi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya istawa al arsh telah diciptakan langit dan bumi. Nah, kesimpulannya bahawa makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah kalam, afwan. Makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah arsh. Adapun kalam, bagaimana kita memahami, ya dalil yang jelaskan tadi pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Qalam kemudian Allah mengatakan Allahuqtub Para ulama menjelaskan sebenarnya tidak ada pertentangan Karena maksud dari hadis tersebut Itu Awaluma khalaqallahul qalam Wa qalaluktu itu satu kalimat Bukan dua kalimat yang terpisah Artinya Inna awal bahawa Pertama tatkala Allah ciptakan Makhluk itu maka yang Allah katakan langsung kepadanya atau di awal Allah menciptakan makhluk atau menciptakan kolam, langsung Allah katakan pada uktub jadi bukan pertama ciptakan dulu kemudian kolam berdiam, kemudian batang perintah, uktub, bukan begitu tapi, seketika Allah menciptakan kolam, maka seketika itu Allah mengatakan uktub seketika awal Allah menciptakan, di awal Allah menciptakan kolam, maka Allah perintahkan ya untuk menulis nah, begitu kemudian, bisa juga berarti bahawa pertama yang ciptakan Qalam jadi dari alam ini, dan begitu nah, Aras merupakan ya makhluk Allah yang paling besar, tapi dari alam selain Aras yang pertama Allah ciptakan adalah, yaitu Qalam dengan demikian, ya tidak ada perbedaan dari kedua hadis tersebut yang bisa dikompromikan maka yang eh, sahih yang lebih sahih dari pendapat ulama' tersebut adalah yang pertama sekali diciptakan dari makhluk ini adalah Al-Arash, iaitu Arash na'am, kemudian ya sebelum Allah subhanahu menulis takdir tersebut ya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama lima ribu tahun na'am, ikhada lima rahimakumullah maka kita wajib mengimani ya, kolam dan kolam itu Nah, pertama yang Allah ciptakan kolam, yaitu kolam untuk menulis tadi. Dan kemudian ada kolam yang juga tatkala Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan malaikat tatkala ya janin berada di rahim kemudian perintahkan untuk menulis, maka di sini juga ada kolam yang yang lain. Ya, begitu juga tatkala Allah Subhanahu wa ta Rasulullah al Mi'raj sampai ke Sidratul Muzah, sampai Rasul mendengar goresan goresan pena syarifal aqlam goresan pena suara pena tak kalah menulis di lembaran tersebut ya perintah-perintah Allah lewat ya kalam itu terdengar terdengar, terdengar goresan-goresannya sami'atu syarifal qalam yaitu mendengar goresan-goresan kalam nah itu diimani kemudian begitu juga pena yang digunakan oleh malaikat kiraman katibin yaitu juga yang menulis catatan amalan seorang hamba ya kiraman nah. katibin. Itu semua kita imani, kita yakini, karena semua hal itu telah tertera di dalam hadis-hadis yang sahih. Ikhudaliman rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendama iman kita. Demikian, Wallahu'alam. Naam. Nah, demikian, para dan demikian saya sampaikan wa jazakumullah barakallahu dan bersilaturahmi di Anda berada materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Risnaimah Hadratullah dari pembahasan mengenai ketinggian uh, Allah Subhanahu sifat yang mesti kita imani dari sebagian akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan uh, pembahasan tadi diambil dari kitab Syarah Aqidah Thahawiyah yang merupakan kumpulan kitab uh, akidah yang insyaallah yang bisa menjadikan rujukan bagi kita semua. Dan selanjutnya kita buka sesi interaktif untuk Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya silahkan, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa mengirimkannya di layanan WhatsApp singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini baik ya kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon silakan di 021 28 23 65 43 silakan halo halo nah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa di mana allah mau tanya iya dengan dengan ibu siapa dengan ibu lia di di ciracas di ciracas silakan ibu lia ingin ya, saya mau tanya sebulan pas satu bulan Anak saya meninggal 4 tahun. Tapi saat ini tuh saya masih suka kepikiran, masih suka nangis, apa itu saya termasuk kufur. mengingkari takdir Belajari. seperti itu, Bu Iya, heeh. Ya. ya. Baik. Iya. Cukup itu saja Ibu ya, boleh ya? Iya, itu aja. Nah. makasih banyak. Nah. assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Nah, ya. Terima kasih kepada Ibu, liyabaraka Allahumma. Semoga Allah Taala ya melimpahkan kepada Ibu ya, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidup ini. Perlu diketahui bahawa hidup ini penuh dengan cobaan dan Allah telah berjanji akan menguji kita. Ya, kekurangan makanan, minuman, rasa takut dan orang yang kita cintai di antaranya ya meninggal saudara atau anak atau orang tua dan yang lainnya ini dah sebagian dari dah, uh, hidup yang tidak bisa kita ya uh, apa namanya itu kita tinggal dalam artian kita mengelak dari hal itu tidak akan mungkin, semua itu akan terjadi nah yang menjadi permasalahan kita harus ya bisa menghadapi cobaan tersebut dan modal utama untuk menghadapi cobaan tersebut adalah bersabar Naam. Kita bersabar. Mubasysyirish sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembiralah kepada orang yang bersabar, yang mereka apabila mendapatkan cobaan dan musibah mereka mengatakan kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Naam. Jadi kita ini milik Allah. Anak kita ketika nanti mungkin seorang ibu yang melahirkan dan susah payah, ya, pertaruhan ya nyawa tantangannya Dan begitu besarkan. Kemudian itu titipan Allah Ciptaan Allah Maka begitu Allah ingin mengambil Akan diambil oleh Allah nah, Tapi semua ada hikmahnya Nah oleh kerana itu Ibu liya secara khusus Dan mungkin ibu-ibu yang lain Mungkin yang menghadapi permasalahan Atau mungkin kondisi yang sama Maka harus sabar nah, Masalah masalahnya kita bersedih Dan meneteskan air mata Bersedih Itu tidak tercela. Kenapa? Itu manusiawi. Kalau kita tidak bersedih, dipertanyakan kemanusiaan kita. Ya. Berarti tidak punya hati, tidak punya rasa, tidak punya perasaan. Ya, siapa tidak bersedih? Nabi SAW menangis. Artinya bersedih, meneteskan air mata, takkan meninggal anaknya Ibrahim. Ya. Bersedih beliau. Kami berpisah dengan bersedih, wah Ibrahim. Kan begitu. Wa innal aina qulub la tahzan. Naam. Wa ma naqulu ila ma yurdi rabbana, kata Nabi SAW. Ibrahim meninggal. Rasul mengatakan, Sungguh, ya, mata kami menangis. Dan hati kami bersedih, kata Nabi. Tapi kita tidak akan mengatakan, Mika tidak akan kecuali apa yang diri Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan, Inna lillahi wa inna liaraji'un. Semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka, Permasaran ya ibu, Masih bersedih, Itu hal yang manusiawi. Ya, Tapi tentunya, Tidak boleh kesedihan yang seperti itu. Terus akan menghambat kita, Menghantui hidup kita, Sehingga, Hidup ini, Tanpa anak kita mungkin semua kelam begitu Ya, jangan seperti itu Ya, kita harus berharap kepada Allah Dan semua pasti ada hikmah Ya, mudah-mudahan ibu, anak ibu yang masih kecil empat, Yang empat tahun, yang mungkin masih sangat lucu-lucunya kan begitu Kemudian tiba-tiba hilang Pantas kehilangan seorang buah hatinya Kan begitu Tapi berharaplah Bahawa mereka akan menjadi tabungan ibu Dia akan menjadi tabungan di akhirat Ya Mudah-mudahan dia akan yang menjadi Tami yang akan membentengi ibu Dari mungkin azab dan neraka Maka itu akan menjadi tabungan Ya, beli anak yang kecil masih fitrah Belum ternudai, belum balik Akan menjadi tabungan bagi seorang Ayah atau seorang ibu Yang melahirkan, yang membesarkannya Maka semua pasti ada hikmah Semua pasti ada hikmah Tidak boleh disesali Ya, sebabnya yang berbeda Tapi kematian tetap sama Semua telah ditakdirkan telah tertulis sebelum penciptaan langit dan bumi. Selama 50,000 tahun, telah ditulis di lawin mahfud, bahawa si fulan anak ibu Lia umur empat tahun, ia akan meninggal. Semua tertulis. Tapi kita tidak tahu apa yang tertulis. Dan kita juga tidak tahu sebabnya kita bila terjadi. Maka semua kita katakan, Allah telah mentakdirkan dan Allah telah menghendaki, dan terjadilah apa yang dikandaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sikap ibu tadi tersiat bukan membawa kepada kukupan, tidak ya, sekadar menangis bersedih, tidak ya, itu hal yang manusiawi. tapi tidak boleh yang bikin itu terus mengantui hidup kita sehingga seolah-olah hidup dah kelam semua tidak ada pintu yang mungkin semua jalan telah buntu dalam hidup kita ini jelas hal yang tidak boleh Karena itu akan membawa pada sikap pesimis dalam hidup tidak boleh dalam hidup la taqnatumir rahmatillah jangan ber putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah yang terbaik. Semoga Allah memberikan pengganti yang lebih baik dari apa yang diambilnya bagi Ibu Lia. Wallahu aalam. Nah, demikian. Naam, baik sekian dari saya بخیرات. Demikian daging buli yang berada di Cilacas dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan sanksi kabupaten. Laporannya di ada dari hamba Allah yang disebutkan tempatnya. Assalamualaikum ya Ustaz Saya di, pernah membaca di internet Bahwa orang yang mengatakan Allah berada di bumi ini Maka dia adalah Jahmiah Nah sebenarnya seperti apakah uh, faham Jahmiah itu Dan letak uh, kesesatannya di, di sebelah mana Ustaz Mohon penjelasannya Taib. Terima kasih kepada hamba Allah yang bertanya Jadi Allah Sebagaimana akidah ahli sunnah adalah Maha tinggi Perlu diketahui Ketinggian Sifat Allah itu ya Mencakup tiga perkara Ya, Yang pertama Ketinggian Zatnya Zat Allah maha tinggi Yang kedua tinggi keagungan Allah. Keagungan Allah, Oleh Maha Agung. Karena semua sifat-sifat dan nama-nama itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tinggi ya, kekuasaan Allah. Artinya semua makhluk berada di bawah kekuasaan Allah. kekuasaan Allah yang lebih tinggi. Itu semua kita imani. Tidak ada permasalahan, tidak ada yang atau tidak ada permasalahan tentang ketinggian atau keagungan Allah dan juga tinggi kekuasaannya, ini semua meyakini, Allah maha agung, kedudukannya maha tinggi ya. tapi yang menjadi perbedaan kalangan Ahli Sunnah dengan Ahli bid'ah wal Ahwa adalah tinggi zat Allah Ahli Sunnah mengimani kenapa? kerana Al-Quran begitu banyak dalil menjelaskan hal itu hadis yang suheh kemudian fitrah Fitrah yang masih lurus, kalau fitrahnya bengkok, ya ini perbaiki dulu fitrahnya. Ya, jangan mengkritisi dalil dulu, fitrahnya diluruskan dulu. Kena fitrah yang bengkok. Ya, kalau fitrah yang masih lurus, ya, kemudian akal yang masih sehat, akal yang masih bersih, akal yang masih, ya, berfikir secara normal. Nah, kenapa demikian? Secara fitrah, setiap kita berdoa sampai yang mungkin mengingkari Allah itu dia berdoa kemana dia mengangkat tangannya sampai yang berlogika bermacam-macam subohat yang dia utarakan mengingkari ketinggian ketika dia tanya kemana ustaz berdoa kemana tangan ustaz diangkat dia tidak akan bisa mengingkari hal itu ya sepintar apapun dia berlogika ya merangkai kata-kata dengan subohat-subohat yang ada dia tidak akan bisa mengingkari dia akan menjawab pasti dia dan hatinya tertuju ke arah yang tinggi. Timur bertanya kenapa demikian? Kalau Allah ada di bumi, ya ke bawah aja tangannya. Kan dua gitu. Kalau Allah ada di bumi, kenapa Rasul naik Mi'raj Ustaz setiap tahun memperingati Isra Mi'raj Kenapa? Kalau Allah di bumi, ya seperti itu. Nah oleh karena itu, akidah mengatakan Allah ada di bumi ini karen yang kufur berarti Allah menyatu dengan makhluk na'uzubillah min dhalik berarti Allah diliputi oleh makhluk na'uzubillah min dhalik ya na'uzubillah ini akidah kaum Jahmiah kerana Jahmiah itu mengingkari Jahmiah itu ya disebatkan kepada Jaham bin Safwan ya yang mengambil akidah ta'atil pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah -sifat dari Ja'ad bin Dirham ya Jahad bediah mengambil dari orang-orang Yahwistaniyah, uh, dikalaui kaum Yahud. Ya. Itu. Jadi sumbernya bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang diwarisi lejahad. Tapi yang mempopulerkan adalah Jaham, Jaham bin Dirham. Uh, Jaham bin Safwan bukan Jaham. Jahad bin Dirham dipopulerkan Jaham bin Safwan. Nah, yang kesimpulan dari akidahnya itu mengingkari. Bahawa Allah tidak memiliki sifat Dan konsekuensinya Allah Tidak berada Di Tempat yang tinggi Allah tidak maha tinggi Dan mengingkari bahawa Allah Berbicara dengan Musa Mengingkari sifat kalam Maka mereka dikenal Dengan kaum Al-Muabtilah Jadi prinsip akidah itu menapikan Mengingkari sifat-sifat Allah jadi semua yang mengingkari sifat-sifat Allah itu ya ini pemikiran yang mereka ambil dari jahmiah ini jahmiah sekte jahmiah masuk di dalamnya orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah secara keseluruhan kaum mu'atazilah ya masuk yang mengingkari sebagian dan mengetahui sebagian ya dan di antara pemikiran jahmiah itu juga adalah yang mencetuskan pernyataan bahawa manusia ini adalah Majbur, Jabar. Tiada juga yang menjatuh pertama, terpaksa, tidak memiliki pilihan dan kehendak, dan mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari sifat Kalam, dan mengatakan Al-Quran makhluk. Ini secara global, ya, ini dalam pemikiran tentang masalah sifat. Nah, dan itu telah dibantah oleh para ulama begitu muncul pendapat itu, bahkan ya dengan keras dan nyata. Para ulama mengatakan bahawa barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk kufur. Jadi ini pernyataan kufur. Mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, ini hal yang merupakan perkara yang kufur. Kan Allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an ya, sifat-sifat yang banyak berkaitan dirinya, perbuatannya, ya. Tapi ada sebagian yang mengingkari sebab karena menta'wil ini beda lagi. Jadi, kena menta'il nasyubuhat dari Ahlul Kalam dan yang lain ini pengikut, ya, dari kalangan ya, sekte-sekte mengingkat Ahlul Kalam. Mereka punya syubuhat. Karamiyah. Kemudian uh, dari kalangan juga sekte Maturidiyah dan Asyariah seperti itu. Itu mereka mengingkari sebagian sifat kena syubuhat. Ya. Menetapkannya sifat yang, yang tujuh saja. Ya. Begitu. Nah, itu... Dari sisi pengingkaran terhadap sifat-sifat mereka digolongkan kepada sekte Jahmiyah. Tapi dari sisi lain mereka ya mengingkar tentang masalah iman bertambah dan berkurang ya atau mengatakan iman perbuatan tidak termasuk dalam iman ini tergolong pada sekte Al-Murji'ah. Kan begitu. Jadi dari satu sisi karena mengingkari sifat-sifat Allah digolongkan kepada sekte jahmia kesimpulannya sekte jahmia ini dinisfahkan kepada jaham bin saufwan yang mengingkari sifat-sifat Allah dengan berbagai alasan teori-teori filsafat ya teori-teori ahlul Kalam yang digunakan ya sehingga maksud dari pernyataan jaham itu kata para ulama tidak ada di langit ilah yang diibadati kita solat dan bersujud untuknya tidak ada yang namanya arti kita mengangkat tangan menuju atau mengarah ke arah yang tinggi dalam berdoa. Itu yang dimaksud ya oleh akidah Jahmi. Ini jelas akidah yang batil. 6. Nah, maka jelas barang siapa yang mengatakan Allah ada di mana-mana atau menyatu dengan makhluk di bumi ini akidah nama hululiyah atau juga termasuk akidah wahdatul hululiyah atau Allah bertempat di makhluknya. Kalau wahdatul wujud itu Allah menyatu dengan makhluknya. Ini jelas akidah yang kufur. Ya. Yang anehnya, dengan berbagai alasan, mereka utarakan untuk mengingkari sifat ketinggian Allah, main akal-akalan. Tapi begitu banyak dalil yang mereka tolak. Dengan alasan, Allah tidak menyerupai sesuatu dan makhluknya. Maka kita mensucikan Allah dari penyerupaan. Kalau kita katakan Allah maha tinggi, berarti Allah ada di arah, ada tempat. Tempat makhluk, arah makhluk. Sementara Allah tidak liputi oleh arah yang enam tadi Lihat rangkaian logika-logika yang seperti itu Lalu bagaimana dengan firman Allah Ar-Rahman Sistawa Subhanah Rabi'al-A'la ya, Dengan uh, Sabi'is marabikal a'la Yas'adu ilahi kalimut tayyi wal amalu sayyara fa'uh Ya Ta'rujul malaikatu Ruh Naik Rasul Mi'raj Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada seorang muda, Aynallah, dia menjawab, fith sama itu bukan di dalam langit, bukan ya, fith sama kerana sama itu tinggi, artinya, iaitu tinggi, ya, sama itu ulu. itu maksud, ya, amin tu man fith sama, bagaimanakah kepada that yang ada di tinggi, maha tinggi, bukan Allah berada dalam langit. Siapa yang memahami seperti itu, dia tidak memahami bahasa para sahabat dalam memahami Al-Quran tadi. Ya, Tidak ada para sahabat yang memahami seperti itu Amin Tumman Bishamah Tidak lakin beriman kepada yang ada di langit Berarti Allah dalam langit begitu diliput langit Itu pemahaman anda yang keliru Ya, Maka baca pemahaman para sahabat Dan memahami ayat tadi Nah ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia Bukan bahasa Jawa Nah Seperti itu, maka pelajari bahasa para sahabat Dan memahami Al-Quran tadi Kemudian Rasulullah SAW ya, Di waktu Haji Wada' Hadis Suhaib Haji Wada' Rasul mengatakan, "Wahai para sahabatku, kalian akan ditanya nanti tentang saya. Fa innakum mas'uluna anni, wa madza Kalian akan ditanya tentang aku. Apa jawaban kalian?" Para sahabat yang hadir ya, ratusan ribu yang hadir waktu hajati Wada itu, Haji Wada itu mengatakan, "Nashhadu bi annaka qad ballaghtar risalah, wa addaital amanah wa nassahhta ummah." Kami bersaksi sungguh kau telah menyampaikan risalah, wahai Muhammad dan engkau telah menunaikan amanah dan sungguh engkau telah memberikan nasihat pada umat ini mendengar jawaban tersebut Nabi SAW mengangkat telunjuknya menunjuk ke arah yang tinggi Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad beliau angkat telunjuknya menuju ke arah yang tinggi bersia Allah saksikan apa yang telah mereka persaksikan mereka telah bersaksi, hati beliau telah menyampaikan ke risalah. Adakah dalil? Lalu bagaimana jawab mereka ketika Rasul mengatakan, "Kenapa Rasul menunjuk dengan telunjuknya mengarah arah yang tinggi? Kenapa? Kalau Allah ada di bumi, Rasul tidak akan menunjuk dan menukikkan." Ya. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian ini ajaran para nabi semuanya, Nabi Musa tatkala menyampaikan kepada Firaun, "Pa, Allah ilahnya itu Maha Tinggi." maka Fir'aun berusaha ingin mendustakan dia, menolak, mengatakan ini bohong ini Musa ini. Ya Haman, Ibni li sorhan, la'alli ablogul asbab, katanya. asbab as-samawati, patali ilah Musa, wa inilah dhunu al kadibin. Haman, buat gedung pencakar langit untukku, saya akan naik terus naik ke atas, melihat ilah Musa di mana itu, itu bohong itu. Ya. Musa bohong, saya ingin melihat di mana ilahnya, Tuhannya. Kan begitu. Lalu kata para ulama, siapa yang mengingkari ketinggian Allah itu pengikut Fir'aun, kata mereka. Dan yang mengimani ketinggian Allah itu pengikut Musa. Man angkara uluwallah fahuwa Fir'auni wa man asbata uluwallah fahuwa Musawi yang mengingkari ketinggian Allah. Itu ya, pengikut-pengikut pemikiran Fir'aun. ya. Dan barang siapa yang menetapkan ketinggian Allah itu mengikuti ajar Nabi Musa yang menetapkan bahawa Allah itu Maha Tinggi dan semua ajaran para nabi, silakan baca Al-Qur'an. Tidak seorang pun nabi yang mengingkari hal itu. Ya, bahkan ini kesepakatan. Ya. Kesepakatan ya, manusia secara fitrah yang masih lurus, fitrah yang masih lurus. Nah. Demikian wallahu aalam. Nah. Naam baik sekarang nazar kharatas sabana asadi demikian untuk yang beratnya mendapatkan dapat dipahami. Normalnya banyak waktu yang ada tidak mencukupi untuk melanjutkan sesi soal jawab ini Ustaz. Dua pertanyaan tadi mungkin telah memenuhi waktu yang telah diberikan dan mungkin satu kesimpulan yang dapat disampaikan tuh para pemirsa atau pendengar. Silakan Ustaz. Nah. Satu kesimpulan ya di akhir pertemuan kita ini mari kita terus mendalami akidah al-sunnah Wal Jamaah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan sesuai dengan pemikiran atau mungkin aliran sekte-sekte tertentu, tapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita akan dapatkan, ya, kebenaran tersebut. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keistimewaan kepada kita semua. Sebelum ya saya tutupi dan saya akhiri, saya mewakili, ya, sekutat akademik, ya, di STDI Imam Syafi'i. Sekarang kita STDI. Ya, sedang proses pembebasan tanah wakaf perluasan kampus kita yang tercinta. Maka kita mengharapkan uluran tangan dari para pemirsa, para pendengar kaum Muslimin yang ingin berdonasi. Ia ya, lahan yang akan kita bebaskan dan sebagian telah dibayar dalam bentuk hutang. Maka itu kurang lebih, ya, 18,000 meter persegi, 1.8 hektar dengan total nominalnya adalah, ya, sembilan miliar. Maka bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin mendonasikan sebagian hartanya untuk perluasan kampus Center Cinta, ya, silakan ya mungkin bisa dibuka website STDI Imam Syafi'i. Kemudian juga ya perlu diketahui bahawa apapun yang kita berikan sumbangsih kita kepada agama Allah ini tidak akan yang, ada yang hilang di sisi Allah. Wa ma'anfaqtu min syai'in fa huwa yukhliqu. Apapun kalian impakkan maka tidak akan ya hilang di sisi Allah. Dan tidak akan hilang, berkurang, ya harta yang disedekahkan. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maaluka ma'amfakta, wa malu gairika, ma'abukaita. Hartamu yang sesungguhnya yang kamu impakan dan harta ahli warismu apa yang kamu tinggalkan. Ya ini himbauan, mudah-mudahan ini ya menjadi ya, perhatian kita semua. Mari kita bersama-sama ya tolong menolong dalam kebaikan demi kelancaran ia ya, kegiatan pendidikan dan juga perkuliahan di kampus STDI Imam Syafi'i Sekolah Tinggi Dirasat Islam Imam Syafi'i. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu membahas kebaikan untuk semua dan juga menjadikan kehadiran dan konsentrasi kita menyimak kajian demi kajian dari para asatid kita dan juga kajian rutin kita di pagi Jumat yang penuh berkah ini menjadi amalan yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Demikian mohon maaf Wa sallallahu wa sallamina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Wa akhiru da'wanan alhamdulillai rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi